Aristotel, pista 10. Tabel cronologic. Anul 384 înainte de Aristotel se naște la Stagira. Anul 367 înainte de Aristotel emigrează la Atena și se alătură Academiei lui Platon. Anul 356 înainte de Se naște Alexandru cel Mare. Anul 347 înainte de Hristos Moartea lui Platon, Aristotel părăsește Atena și pleacă la curtea regelui Hermias din Atarneus, stabilindu-se la Asos. Anul 345 înainte de Hristos Aristotel se mută la Mitilene în Lesbos și mai târziu se întoarce la Stagira. Anul 343 înainte de Hristos Filip al Macedoniei îl invită pe Aristotel la Miesa pentru a-l instrui pe Alexandru. Anul 341 înainte de Hristos Moartea lui Hermias Anul 336 înainte de Hristos Uciderea lui Filip Alexandru este încoronat Anul 335 înainte de Hristos Aristotel se întoarce la Atena unde începe să predea în liceu. Anul 323 înainte de Hristos. Moartea lui Alexandru. Anul 322 înainte de Hristos. Aristotel părăsește Atena pentru a pleca la Calchis, unde moare. Nota asupra ediției. Fragmentele aristotelice din prezenta lucrare reproduc textul edițiilor existente în limba română. Vezi bibliografia. Diferențele majore dintre versiunea românească și cea lui Barnes sunt semnalate în note. Pentru confruntarea diferitelor variante de traducere și pentru reproducerea termenilor grecești, am folosit următoarele ediții. Aristotelis Opera, 5 volume, editura Becker, Berlin, 1831, reeditate în două volume, Berlin, 1960-1961. Aristotelis Fragmenta Editura V. Rose, Töbner, 1866. Toate referințele se fac la sistemul de numerotație din ediția Standard-Becker. The Works of Aristotle, Translated into English, editura G. A. Smith, W. D. Ross, 12 volume, Oxford University Press, 1912-1952. Metafisica, Saggio introduttivo, testo greco con traduzione, afronte e comentario a cura di G. Reale. Trei volume. Colecția Vita e Pansiero. Editura Maggiore Milano 1993. Etic de Nicomac. Traduction preface not par Jean Volcan, Flamarion Paris 1965. Acolo unde nu există încă o terminologie consacrată a titlurilor aristotelice, s-au indicat și titlurile în limba latină. S-au mai folosit următoarele lucrări. Filozofia greacă până la Platon Redactor-coordonator Adelina Piatkovski-Ion Banu, 4 volume Editura științifică și enciclopedică București, 1979-1984 Diogenes Lertios despre viețile și doctrinele filozofilor Traducere de C.I. Balmuș, studiu introductiv și comentarii de Aram Frenchian, editura Academiei București, 1963 Peters Francis, termenii filozofiei grecești, traducere de Drăgan Stoianovici, editura Humanitas, București, 1993 Notele de traducător nu vor mai fi citite, deoarece sunt prea complicate pentru a fi redate sonor. Bibliografie selectivă Ediții în limba română ale operelor aristotelice Organon Volumul 1. Categoriile despre interpretare, traducere, studii introductive, introduceri și note de Mircea Florian, editura științifică București 1957. Volumul 2. Analitica Primă. Traducere și studiu introductiv de Mircea Florian, note de Dan Bădărău și Mircea Florian, editura științifică București 1958. Volumul 3. Analitica secundă, traducere, studiu introductiv și note de Mircea Florian, Editura Științifică București 1961. Volumul 4. Topica, respingerile sofistice, traducere, studiu introductiv, note și indice terminologic al organonului de Mircea Florian, notițe de Dan Bădărău, Editura Științifică București 1961. Categorii. Traducere și interpretare de Constantin Noica, editura Humanitas, București, 1994. Poetica, traducere, studiul introductiv și comentarii de D.M. Pipidi, editura Academiei București, 1965. Politica, în românește de El Bezdeki, editura Cultura Națională, București, 1924. Etica Nicomahică. Traducere, studiu introductiv, introducere, comentarii și index de Stela Petecel. Editura științifică și enciclopedică, București, 1988. Parva Naturalia. Scurte tratate de științe naturale. Traducere de Șerban Mironescu și Constantin Noica. Notă introductivă de Alexandru Boboc. Editura științifică, București, 1972. Fizica, traducere și note de N.I. Barbu, studiu introductiv, note, indice tematic și terminologic, de Pavel Apostol, studiu analitic și note de Al Posescu, editura științifică, București, 1966. Metafizica, traducere de Ștefan Bezdechi, studiu introductiv și note de Dan Bădărău, editura Academiei, București, 1965. Despre suflet Traducere și note de N.I. Ștefănescu, studiu introductiv de Alexandru Boboc, editura științifică, București, 1969. Statul Atenian, traducere de Ștefan Bezdechi, editura Casa Școalelor, București, 1944. Texte alese, studiu introductiv și alegerea textelor de C. I. Gulian, traducerea textelor de A. Franchian, editura de stat, București, 1951. Despre cer. Notă introductivă și traducere de Șerban Nicolau în revista de filozofie numărul 3 pe 1989 și numărul 2 pe 1990, numărul 2 pe 1992. Ediție incompletă. Comentatori antici și medievali ai lui Aristotel. Amonius Hermie și Stefanus din Alexandria, comentarii la tratatul despre interpretare a lui Aristotel însoțite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note și comentarii de Constantin Noica, Editura Academiei București 1971. Coridale, Teofil, œuvru filozofic de Teofil Coridale, Tom A, a la Logic, Traducțion de Constantin Noica. Tom 2. Comentar a la metafizic, introduction e traduction de Constantinoica. Texte etablite et parte Ilopoulos. Asociație internațională de studii du sud-est european, Bucarest, 1970-1972. Diogenes Lertios. Despre viețile și doctrinele filozofilor Traducere de C.I. Balmuș Studiu introductiv și comentarii de Aram Frankian, Editura Academiei București, 1963, pagina 257-268 de Xip Amonius Comentarii la categoriile lui Aristotel Traducere, cuvânt înainte și note de Constantin Noica Editura Moldova, Iași, 1995 Studii aristotelice accesibile cititorului român A. Sistemul filosofic în general Aristotel 2300 ani de la moartea gânditorului Lucrările Simpozionului Național Aristotel, Craiova, 1978 Studii editate de E. Fischer și E. Dumitrașcu, Societatea de Studii Clasice, filiala Craiova, 1981 Studii aristotelice Sub redacția lui M. Nasta și Gheorghe Vlăduțescu, lucrările sesiunii Aristotel Contemporanul Nostru, tipografia Universității București, 1981. Balca Nicolae, istoria filozofiei antice, editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982, pagina 203-231. Banu Ion, Filosofia Antică, Europeană și Orientală, facsimil 3 Roman, Sistemul filozofic al lui Aristotel, Tipografia Universității București, 1977. Bădărău Dan, L'Individuel Ches Aristote, Paris. Blaga Lucian, Trilogia Valorilor în Opere, volumul 10, editura Minerva, București, 1987, pagina 109-115. Noica Constantin, schiță pentru istoria lui, cum e cu putință ceva nou. Editura Humanitas, București, 1995, paginile 94-140. Peters Francis Termenii filozofiei grecești, traducere de Drăgan Stoianovici, editura Humanitas București, 1993. Vintelband W. Istoria filozofiei grecești, traducere de Teștefănescu, Ștefănescu, ediție îngrijită și studiu introductiv de A. Adămuț, editura Moldova, Iași, 1995, paginile 188-238. B. Logică, epistemologie, matematică. Recherche sur l'Organon, sous la Direction de Atanase Joja, Editions de l'Académie, Bucarest, 1971. Angel Elena, despre semnificația categoriilor lui Aristotel în Revista de Filosofie, numărul 3, pe 1993. Banu Ion, pecetea biologicului în aristotelism în revista de filozofie numărul 3 pe 1977. Legenda lui Aristotel în revista de filozofie numărul 6 pe 1978. Bădărău Dan. Scrieri alese, volumul 1. Categoriile la Aristotel și cu privire la categoriile lui Aristotel. Adenda, cuplu dialectic în logica lui Aristotel. Aristote e la dialectic, volumul 2 posibil și potență la Aristotel, despre raționamentul silogistic. Editura Academiei, București, 1979-1982. Bădărău, Dan. Din istoria filozofiei universale, studii introductive, editura științifică și enciclopedică, București, 1983. Becker-Otto. Analiza conceptelor de infinitate și continuitate la Aristotel. Aristotel despre structura unei științe demonstrative Caracterul abstract al obiectului matematic în Fundamentele matematicii București 1968 Constantinescu Mircea mișlocirea logicii aristotelice în Analele Universității București, seria Acta Logica, numărul 23, 1974 Dumitriu Anton Logica lui Aristotel în Istoria Logicii, Editura Tehnică București, 1993, paginile 180-256. Ionescu Palas Elements of Symmetry and Transformation in Aristotelian Physics, în Revue Rumen de Sciences Sociale, Serie de Filozofie Eologic, numărul 3, 1976. Joja Atanase, coordonator, probleme de logică, volumul 4, Teoria Universalului la Aristotel, din nou despre problema Universalului la Aristotel, Modalitatea în Cosmologia Aristotelică, volumul 5, Tame Taxi ca obiect al cercetării silogistice, Etitura Academiei București, 1972-1974. Joja Atanase, Studi de logică, două volume. Volumul 1, Prezența lui Aristotel în Logica Modernă. Volumul 2, prolegomene la istoria logicii, 1-2 și 3 roman. Cvit Sit Logica, A și B. Logica și metalogica principiului identității. Editura Academiei București, 1960-1966. Joja Atanase, Istoria gândirii antice, volumul 2. Comentarii aristotelice, ediții îngrijite de Constantin Noica și Al Surdu, editura științifică și enciclopedică, București, 1982. Noica Constantin, logic modal și teofil coridale, actes du coloc la modalité du jugement chez Aristote et dans la logic moderne. Brașov 1969 în Analele Universității București, seria Acta Logica, numărul 12, 1969. Noica Constantin. Pentru o interpretare a categoriilor la Aristotel, în Probleme de logică, volumul 1, comentarii moderne la despre interpretare, idem, volumul 2. Editura Academiei București 1968-1970. Noica Constantin Semnificația culturală a categoriilor lui Aristotel Categoriile caracteristice organicului În revista de filozofie numărul 1 pe 1968 În marginea unei ediții a topicelor lui Aristotel în studii clasice An 12-1970 Hoffenberger Nils Adevărul și operațiile logice în Silogistica lui Aristotel în Probleme de Logică, volumul 1, editura Academiei București, 1968. Panzic G. Silogistica Aristotelică, cercetări logico-filologice asupra cărții a... a analiticelor prime, traducere de M. Constantinescu și N. Offenberger, editura științifică 1970. Stoianovici Drăgan, referitor la problema singularelor în silogistica lui Aristotel, în revista de filozofie numărul 6 pe 1978. Silogismul în opera extra-logică a lui Aristotel, în revista de filozofie numărul 1 pe 1994. Stoichiță Radu, et teorii. remarc concernant le rationalisme și Platon e Aristote. În Revue Rumen de Science Social, serii de filozofii e-logic, numărul 19-1975. Surdu Alexandru Despre problema termenilor singulari în silogistică, în Probleme de logică, volumul 1. Interpretarea simbolică a primelor capitole din lucrarea lui Aristotel, Categorie. Problema universalului la Aristotel din perspectiva lucrării categorie în Probleme de logică, volumul 5, editura Academiei București, 1968-1974. Ștef Ana Felicia Câteva aspecte ale teoriei lingvistice a adevărului la Aristotel și Stoici în studii clasice, an 19-1980. Tot imre Problema Paralelelor în Corpus Aristotelicum, Rezumatul Tezei de Doctorat, Universitatea București, 1967. Tot Imre, Ahile, Paradoxurile Eleate în Fenomenologia Spiritului. Editura Științifică București, 1969, paginile 69-76, 309-312. Vieru Sorin Începuturi de semantică logică la comentatorii antici ai categoriilor în Probleme de logică, volumul 4, editura Academiei București, 1972, Vieru Sorin, Siurle Sistem de Silogistic apodictic în Analele Universității București, seria Acta Logica numărul 12, 1969. Alternative Formulation for Aristotle's Sylogistic, în Review Rumen de Sciences Social, serie de filozofii logic, numărul 3, 1970. C. Etică, politică, estetică, artă, pedagogie. Bociort Ignat, arta ca sistem funcțional în Poetica lui Aristotel, în Analele Universității Timișoara, numărul 9, 1971 dinamica fenomenului literar-artistic în poetica lui Aristotel în studii clasice an 14-1972. Comloșan Doina, Aristotel și Teoria Teatrului Non-Aristotelic în Analele Universității Timișoara, numărul 15-1977. Dascalakis A, La Junes de Alexandre, l'enseignement, D'Aristote, în studii clasice, an 6, 1965. Frenchian Aram, Mimesis și muzica, o contribuție la estetica lui Platon și Aristotel, Institutul de Arte Grafice și Editura Glasul Bucovinei, Cernăuți, 1932. Gilbert K.E. și Kyn H., Istoria esteticii, traducere de Es Mărculescu, prefață de T. Mocanu, editura Meridiane, București, 1972, paginile 73-96. Mureșan Valentin Conceptul de fericire la Aristotel în Revista de filozofie numărul 1, pe 1994. Petecel Stela. Datoria de a fi fericit în Etica Nicomahică Conform supra, paginile 1-18 roman. P -p -d -d M. O tur de la Catarsis tragic. Aristote e AB Bremont, în studii clasice, an 1-1959. Aristotel și Aristofan, în jurul teoriei aristotelice, a comediei, în studii clasice, an 10-1968. D. Cosmologie, ontologie, metafizică, hermeneutică. Angel Elena. Substanță și devenire la Aristotel în Revista de Filozofie numărul 2 pe 1995. Bălan Marin. Conceptele de materie și formă în contextul problematic al substanței în Revista de Filozofie numărul 3 pe 1985. Bănșoiu I. Aspecte legate de înțelegerea conceptului în teoria aristotelică a ființei, în Revista de Filosofie, numărul 6, pe 1978. Dănișor Gheorghe. Problema sinelui la Aristotel, în Revista de Filosofie, numărul 4, pe 1988. Flasher Helmut. Aristoteles Bild in Forschung. Und Deutung der Gegenwart, în studii clasice, an 20-1981. Florian Mircea, Cosmologia Elena, 1-2-3 Roman, în revista de filozofie numărul 1-2-3 pe 1923. Muscă V. Aspecte ale criticii aristotelice a teoriei platoniciene a ideilor. În Analele Universității Timișoara, numărul 23, 1978. Pârvu Alexandrina, pârvu Ilie. Problema postulatului la Aristotel, Euclid și Proclos, în Revista de Filozofie, numărul 6, pe 1978. Pârvu Alexandrina Teoria aristotelică a științelor demonstrative. Rezultatul tezei de doctorat, Universitatea București, 1980. Stanciu L. Hermeneutica în spiritualitatea greacă, 3 roman. Structura logică și semantică a hermeneuticii aristotelice în studii de istorie a filozofiei universale, numărul 6, 1979. Ștefanov Gheorghe. Problema identității la Aristotel în Crisis, numărul 2, pe 1995. Vlăduțescu Gheorghe La filozofii premier de Aristotel, antant cantologie formel în Revue Rumen de Science Social, serie de filozofie logic, numărul 26, 1982. Vlăduțescu Gheorghe Experiență și inducție la Aristotel Editura științifică și enciclopedică, București, 1975. Lăduțescu Gheorghe, Modernitatea ontologiei aristotelice, Aristotelismul ca filozofie a individualului. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983. E. Indice și glosare de termeni aristotelici în limba greacă. Index de termeni în etica nicomahică, conform supra, paginile 402-406. Index verborum, în teofil coridale, comentarii a la metafizic, conform supra, paginile 327-356. Indice terminologic al organonului. În organon, volumul 4, conform supra, paginile 379-398. Indice terminologic în fizica, conform supra, paginile 263-266. Sfârșit. Lectura de Carmen Chirilă. 19 septembrie 1997.